Lehenengo elkarrizketa. Gabon, irurion da amabigarren gelatik ditzen dizut. Arantzai, ibargurenen semean ez. Gabon, zer nahi duzu? Begira, amarekinago gelan gaua pasatzen. Aldakatik operatzu dute eta izugarrizko estula jarriz aionez, ezindu lorik egin. Baldako zu ezer ematerik? Begiratuko dut bere historian, ea medikuak zerbaitagin du duen? Ez da ezera gertuko koak eta gero jarriitzata. Arrazoi duzu, ez dago ezer idattzta, Sentitzen dut baina ezin dio guzerreman? Ez baina ama izin du gabosoa esxerita pasa, Ez berak eta ez aldamenekoak ezin dute lorik hartu.eta gaininera, ez dula egiten duen bakoitzan puntuek tira egiten diote. Basuago itzinzazu mesedez ospitalean zaude eta gaixoak molestatzen ari zara. Medikoak aginduta ez bada, ez dauko guzerreemarik. Dena dela erizaina joango da gelara eta eramango dio zerbait. Eta medikoak esenaldio esereman. Biar arte ez, bere medikoak ikusi behar du eta biar goiz arte ez da egongo. Ezin dut xinistu ospitale batean beste medikurik ez da Eh e, guardiakoa bai, baina larrialdi batean dago. Ba, saiozu tortzeko, hau bede larrialdi bada. E, pasatuko diogua bisua, baina alduenan joango da. Ezin dizut esan noiz. Beti trabajartzen. Bi garren, elkarrizketa. Osasun zentroa, esan? Kaixo, badira bi ordu ambulantzia eskatu dudala eta ez da oraindik etorri. Nondik deitzen duzu? Erritik bertatik. Bai, abisua jasota dago, baina iztripu bat gertatu da eta ambulantzia guztiak ara joan dira. Nola ambulantzia guztiak? Eta nik nola joan behar dut errabelitaziora? Itxaron beharko duzu, baten bat liberatu arte. Itxaron? Nolaliteke ambulantzia bat bera ere librez izatea? Esan dizut, larrialdi bat izan da eta daude denak. Baina nik ere ambulantzia erabiltzeko eskubide izango dut, eta? Sentitzen dut, baina larrialdiek daukate lehentasuna, eta zure errehabilitazioa larrialdi bat ez denez, itxaronegim berko duzu. Dena den, nik uste dut istripuarenak ez duela oso luze joko. Bueno, bueno. Irugarren elkarrizketa. Kaso? Aizu, galdera bat. Horri hau eman didate eta gaztelaniaz bakarri dago. Ez aldakoa zu euskaraz. Itxaron, oraintze begiratuko dut. Ba ez, ez daukagu, sentitzen dut. Lotxagarria benetan. Zurekin izanezik orain artea tenditu nauten langile guztiekin, gaztelaniaz aritu behar izan dut. Nik dakidala, badago lege edo denatelako bat dioena osakidetzen euskera zatendituak izateko eskubida daukagula. Eta hori ez da inondik ere betetzen. Bai, badakit legezala dela eta euskaraz ez dakien langile horrek dakien batekin jarri beharko zintuela harremanetan, baina oraindik badakizu batzuk ikasten ari dira eta e, tira, hori ulertu dezaket, baina idatziak kastelania utzean egotea guk idatzi ez ematen dugun informazio orokorra elebilduna da. Ikusten? Haue guztiak bi hizkuntzetan daude. Baina zurea diferentea da, zuri zuzenduta dago, eta horlakoak euskaraz emateko arazoak egon litezke, lankideak ezpadaki euskaraz. Nik egindezak edan gauza bakarra da, zure eskaera bideratu eta euskaratuta etxera bidaltzea. Eskertuko nizuke, bai?